ashakomewahi kutembelea bustani mbali Mwanguni lakini inatajwa kuwa ni hatari zaidi inaitwa the poison garden yaani bustani ya sumu ukifika kwenye lango lake kuje usi utakutana na tahadhari imeandikwa mimea hii inaweza kuuwa na bustani inayotajwa kuwa mbaya zaidi ulimwenguni lakini ipo wazi kwa mtu yeyote anayetaka kwenda imeanzishwa mwaka elfu na tano ikapewa jina la bustani ya sumu ya arnwick na ipo north Ambald nchini Uingereza masikani ya zaidi ya mimea 1100 yenye sumu inaeleweka ikiwani pamoja na mihadarati. mwongozaji wa bustani hiyo uh, Dean Smith anasema kabla wageni kuruhusiwa kuingia lazima wapewe mwongozo wa usalama na wageni hawaruhusiwi uh, kugusa, kuonja au kunusa chochote na inaelezwa kwamba baadhi ya wageni wameuwahi kuzirai mara kwa mara kutokana na kuvuta hewa yenye sumu katika eneo wa Pita hiyo ndiyo bustani yenye